Стівен Кінг, Долорес Клейборн «Так, – відповіла вона, – це те, чого я хочу. Благослови тебе, Господь, Долорес!» «Не турбуйся, – сказала я. Я піднесла їй зморщену долоню до своїх губ і поцілувала. «Поспішай, Долорес, – сказала вона. Якщо ти справді хочеш допомогти, мені, будь ласка, поспішай!» «Перш ніж ми обидві втратимо мужність, – здавалося, говорили її очі». Я знову поцілувала її руку, потім спершись на її живіт підвелася. На цей раз не виникло жодних проблем. Сила знову повернулася до моїх ніг. Я спустилася сходами і попрямувала до кухні. Вранці перш ніж піти розвішувати білизну, я приготувала все для випікання хліба. Мені здавалося, це зручний день, щоб спекти хліб. У Віри була качалка, великий важкий предмет, зроблений із сірого мармуру. Вона лежала на столі біля пластмасової банки з борошном. Я взяла качалку, рухаючись, як у вісні, і пішла назад через цю кімнату, набиту прекрасними старовинними речами. І мені відразу згадалися усі ті випадки, коли я проробляла тут світ руки з пилососом. Як вона іноді відігравалася на мені. Зрештою Віра завжди брала реванш. Хіба не тому я зараз тут? Я вийшла з вітальні в хол, і піднялася до Віри сходами, тримаючи качалку за одну з дерев'яних ручок. Коли я підійшла до того місця, де Віра лежала головою вниз і з підгорнутими під себе ногами, я не збиралась волікати. Я знала, якщо зупинюся, то ніколи не зможу зробити те, що збиралася. Говорити більше не було про що. Підійшовши до Віри, я збиралась стати на коліно і обрушити качалку їй на голову з усією силою, на яку тільки була здатна. Можливо, все виглядало б так, ніби це сталося з нею під час падіння. А може ні, але я все одно вирішила зробити це. Але коли я опустилася навколішки поруч із нею, то зрозуміла, що робити вже нічого не треба. Вона зробила все по-своєму, як і завжди чинила протягом усього свого життя. Поки я була в кухні, розшукуючи качалку, коли я проходила по вітальні, вона просто заплющила очі і випустила дух. Я сіла поряд з нею, опустивши качалку на сходи, взяла її руку і поклала собі на коліна. У житті людини бувають такі моменти, коли час не піддається рахункові, коли не можна сказати, скільки минуло хвилин. Я знаю тільки, що сиділа поруч і розмовляла з нею. Не знаю, чи говорила я в голос, чи про себе, мені здається, що так, в голос. Я думаю, що дякувала їй за те, що вона відпустила мене. За те, що не змусила мене пройти через усе це знову. Але, можливо, я тільки думала про це. Я пам'ятаю, як притулилася щукою до її долоні, а потім повернула руку і поцілувала її. Я пам'ятаю, як дивилася на її долоні і думала, яка вона рожева та чиста. Лінії майже зникли, і це нагадувало долоню немовляти. Я знала, що мені треба встати і комусь зателефонувати, розповісти про те, що трапилося, але я почувала себе втомленою, страшенно втомленою. І тут подзвонили у двері. Якби цього не сталося, я просиділа під нею набагато довше. Але ж ви знаєте, яке виникає почуття, коли дзвонять у двері. Ви повинні відгукнутися на поклик, хоч би що там трапилося. Я піднялася і дуже повільно спустилася сходами, ніби одразу стала старша на 10 років. Правда в тому, що я дійсно почувала себе постарілою на 10 років чіпко хапаючись за поручні сходів. Я пам'ятаю, що увесь світ для мене був відгороджений прозорим склом. Я повинна була бути страшенно обережною, щоб не натрапити на нього і не порізатися, спускаючись сходами і підходячи до вхідних дверей. Це був Семмі Маршан у по-дурному назад шапці листоноші. Напевно, йому здавалося, що така залихвацька манера носити кепку робить його схожим на рок-зірку, в одній руці він тримав газети, а в другій – один із тих роздутих конвертів, які щотижня приходили з Нью-Йорка, містив звіт про фінансові справи. Приятель Вірі на ім'я Грінбуш додав про її гроші. Я вже говорила вам про це? Казала? Добре, спасибі. Я так багато наговорила тут, що й не пам'ятаю, що казала, а чого ні. Іноді у цих конвертах були папери, які потрібно було підписати. І Вірі вдавалося зробити це – тільки якщо я тримала її долоню в своїх руках. Але іноді вона знаходилася в такому стані, що я сама ставила за неї підпис. Але ніколи з цього приводу не виникало жодного питання. Останні три чи чотири роки її підпис нагадував за корючку. Отже, за бажання ви можете звинуватити мене ще й у підробці документів. Як тільки я відчинила двері, самі простяг мені рекомендований лист, бажаючи, щоб я розписалася в його отриманні. Але коли він уважно подивився на мене, очі його розширилися від жаху. І він позадкував назад. Скоріше він навіть відсахнувся, а враховуючи, що це був семмі Маршан, то конвульсія буде найбільш відповідним словом. Долорес, вигукнув він, з тобою все гаразд, на тобі кров. Це не моя кров, відповіла я таким спокійним тоном, ніби він запитав мене, що я дивилась по телевізору. Це кров віри, вона впала зі сходів, вона мертва. Боже, праведний, видихнув він, а потім убіг у хату. Поштова сумка плескала його по стегні. Мені навіть на думку не спало не впустити його і запитати себе, чим би це допомогло, якби я не впустила його. Я поволі пішла за ним. Колишнє відчуття скляності й пройшло, але мені здавалося, що ноги мої приросли до землі. Коли я підійшла до підніжжя сходів, Семмі був уже на її середині, стоячи навколішки перед вірою. Попередньо він зняв свою сумку і вона, розкрившись, скотилася сходами, так що навкруги були розкидані листи, газети, журнали, і піднялася до семмі, насилу переставляючи ноги з однієї сходинки на іншу. Ніколи я не почувала себе такою стомленою. Навіть після вбивства Джо я не почувала себе такою стомленою, як учора вранці. «Так, вона мертва», – обернувшись, промовив він. «Ага», – відповіла я, – «я ж тобі сказала про це». «Я думав, що вона не може ходити», – сказав він. «Ти завжди казала мені, що вона не може ходити, Долорес». «Ну що ж», – знизала плечима я. «Здається, я помилялася». Я відчувала, наскільки безглуздо говорити подібні речі. «Коли Віра тут лежить, так?» «Але що ще залишалося говорити?» Деякою мірою розмовляти із Джоном Маколіфом було набагато легше, ніж із цією тупицею самі Маршаном. Хоча б тому, що я чудово розуміла, у чому мене підозрює Маколіф. у невинності полягає одна проблема. Більш-менш ви не можете позбутися правди. «А що це?» – спитав він і показав на качалку. Я залишила її на сходах, коли пролунав дзвінок. «А як ти думаєш, що це?» – відповіла я на запитання. «Плітка для птахів?» «Схоже на качалку», – відповів він. «Дуже добре», – сказала я. Мені здалося, що мій голос долинає звідкись далеко, ніби він знаходиться в одному місці, а я абсолютно в іншому. Ти можеш здивувати усіх Семмі і виявляєш інтерес до науки. «Так, але що качалка для тіста робить на сходах?» – спитав він. І я відразу побачила, як він дивиться на мене. «Семмі не більше двадцяти п'яти». Але його батько був у тій пошуковій партії, яка знайшла Джо. І я раптом зрозуміла, що Дюк Маршан виховав Семі і всіх інших своїх недоумків. І з думкою, що Долорес Клейборнсен Джордж вбила свого чоловіка. Ви пам'ятаєте, що безневинна людина завжди більш-менш залежить від правди. Коли я побачила, якими очима Семі дивиться на мене, я відразу ж вирішила, що цього разу краще залежати менше, ніж більше. Я була в кухні і збиралася пекти хліб, коли вона впала, відповіла я. Ще одне щодо невинності. Будь-яка брехня, яку ви вирішили висловити, завжди не запланована брехня. Невинні люди не проводять час, вибудовуючи своє алібі, як це зробила я, коли вирішила, що скажу про те, як пішла на лух, щоб спостерігати за затемненням і більше не бачила свого чоловіка. В тієї цієї миті, коли брехня про випічку хліба зірвалася з моїх вуст, я зрозуміла, що це вилізе мені боком, але якби ти, Енді, побачив його погляд, потемнілий, підозрілий і зляканий, ти б теж збрехав. Він підвівся на ноги і раптом завмер на місці, дивлячись нагору. Я простежила його поглядом. Те, що я побачила, було моєю комбінацією, що лежала на сходовому майданчику. Мені, здається, вона зняла сорочку перш ніж упасти, промовив він, не відриваючи від мене погляду або зістрибнути, або зробити, що б там не було. Як тобі здається, Долорес? Ні, відповіла я, це моя сорочка. Якщо ти пекла хліб у кухні, дуже повільно, як дитина біля дошки, якій важко вирішити завдання з математики, він сказав, тоді що робить твоя спідня білизна на майданчику другого поверху? Я не знала, що відповісти. і спустився на одну сходинку, потім ще на одну, рухаючись так само повільно, як і казав, тримаючись за поручні і не зводячи з мене очей. І я відразу ж зрозуміла, що він робить, збільшує відстань між нами. Відступав, бо боявся, що я можу зіштовхнути його так само, як думав він, я зіштовхнула віру. І саме тоді я зрозуміла, що сидітиму ось тут, де сиджу зараз, і розповідатиму те, що розповідаю. Його очі майже кричали, тобі це вдалося одного дня, долорес Клейборн. І судячи з того, що розповідав мій батько про Джо Сен джорджа це, можливо, було справедливо. Але що зробила тобі ця жінка, крім того, що годувала тебе, надала тобі дах над головою та платила тобі? Однак ще більше в його очах було впевненості, що жінка, штовхнувши раз, може зробити це і двічі. А якщо складеться підходяща ситуація, вона обов'язково штовхне і втретє. А якщо вона штовхне недостатньо сильно, щоб сталося те, що вона задумала, то вона не надто довго роздумуватиме, щоб довести справу до кінця іншим чином. За допомогою качалки з мармуру, наприклад. «Це тебе не стосується, саме Маршан?» – сказала я. «Займайся своєю справою. Мені треба зателефонувати до швидкої допомоги. Переконайся, що зібрав усю пошту перш ніж піти, інакше тобі не поздоровиться». Місіс Донова потрібна швидка допомога, відповів він, спускаючись іще на дві або три сходинки вниз, так само не зводячи з мене очей. І я нікуди не піду. Мені здається, замість швидкої, тобі краще зателефонувати Енді Бісету. Що, як ти знаєш, я й зробила. Сам Маршан стояв і спостерігав за мною. Коли я поклала слухавку, він підібрав розкидані листи, постійно оглядаючись через плече, побоюючись, мабуть, що я підкрадусь до нього зі спини, тримаючи качалку в руках. А потім став біля підніжжя сходів, як сторожовий пес, який загнав у кутнічного злодія. Ми мовчали. Я подумала, що можу пройти через їдальню та кухню сходами чорного ходу і забрати комбінацію. Але чи це допоможе? Адже він бачив її. До того ж качалка все ще лежала на сходах, де я залишила її. А незабаром прийшов ти, Енді, разом із Френком. А трохи пізніше я прийшла до нашої нової гарної будівлі поліції і дала свідчення. Це було вчора вранці, тож сподіваюся, немає потреби повторювати все наново. Ти знаєш, що я нічого не сказала про комбінацію, а коли Тенді спитав мене про качалку, я відповіла, що й сама не розумію, як вона опинилася там. Це все, що я могла вигадати, принаймні доти, доки хтось не прийшов і не зняв заборонену табличку з моїх місків. Підписавши свідчення, я сіла в машину та й поїхала додому. Усе пройшло так швидко і спокійно, я маю на увазі дачу свідчень, що це мало не переконало мене, що мені нема про що турбуватися. Зрештою, я не вбивала віру, вона справді впала. Я продовжувала це повторювати, і коли вже під'їжджала до свого будинку, була майже переконана, що все буде добре. Але цього почуття вистачило тільки, щоб дійти від машини до дверей будинку. У них стерчала записка. Просто білий аркуш паперу, вирваний із блокнота, який деякі чоловіки носять у задній кишені штанів. Тобі не вдасться знову вийти сухою з води, було написано в записці. І все. Чорт, але цього було достатньо, правда? Я увійшла в будинок і стрізком відчинила вікна в кухні, щоб вивітрити затхлий запах. Я ненавиджу цей запах. Здається, тепер у будинку так пахне постійно, незважаючи на те, що я щодня провітрюю кімнати. І це не тільки тому, що живу здебільшого у віри, чи жила. Ну, звичайно, частково і через це теж. Але перш за все тому, що будинок мертвий. Так само мертвий, як Джо та малий Піт. У будинків є своє власне життя, яке вони одержують від людей, які живуть у них. Я справді так вважаю. Наш маленький одноповерховий будиночок пережив смерть Джо та від'їзд двох старших дітей на навчання. Селена поїхала вчитися у вас, Сар, отримавши повну стипендію. Її частина грошей на навчання, про які я так хвилювалася, пішла на купівлю одягу та підручників, адже молодший ступив до університету в Ороно. Будинок вижив навіть після повідомлення про те, що малий загинув під час вибуху казарми в Сайгоні. Це сталося майже відразу після його приїзду туди. І менше, ніж за два місяці до закінчення цієї заварухи. Я бачила по телевізору, що стоїть у вітальні Віри, як останні гелікоптери підіймалися в небо над будинком посольства. І плакала, плакала. Я могла зробити це, не боячись того, що вона може сказати, бо того дня Віра вирушила до Бостона на вечірку. Але після похорону малого Піта життя почало йти з цього будинку. Після того, як з дому пішли співчуваючи, і ми залишилися втрьох, я, Селена та Джо Молодший, ми ніби опинилися одні в усьому світі. Джо молодший говорив про політику. Він отримав роботу в міському управлінні Мачіаса не так уже й погано для молодика, у чиєму дипломі про закінчення коледжу ще не висохло чорнило, і він подумував про роботу в законодавчому органі штату через рік другий. Селена трохи розповіла про курси, які вона вела в Олбані Джуніорколеджі. Це було ще до того, як вона перебралася до Нью-Йорка і почала писати для журналів. А потім і вона замовкла. Ми з нею прибирали тарілки зі столу, і раптом я відчула себе незатишно. Різко обернувшись, я зловила на собі її потемнілий погляд. Можу сказати вам, що я прочитала її думки. Бачите, батьки іноді можуть читати думки своїх дітей. Але річ у тому, що в цьому не було потреби. Я знала, що вона думає... Я знала, що ця думка ніколи не покидає її. В тієї очах я прочитала ті самі питання що й 12 років тому, коли вона розшукала мене на городі серед бобів та артишоків. Ти зробила щось із ним. І це моя провина. І скільки мені ще розплачуватись за це?